Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle. Ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, katso kylväjä meni kylvämään, ja hänen kylväessään Putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat, ja söivät ne. Toiset putosivat kallio perälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oralle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne pahtuivat ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne tuivat. Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mitkä sata, mitkä 60, mitkä kolmekymmentä jyvää, jolla on korvat, se kulkoon. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle, Minkä tähden sinä puhut heille vertauksilla? Hän vastasi ja sanoi, sen tähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu. Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Sen tähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe, ja kuulovin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä. Ja heissä käy toteen Esaajaan ennustus, joka sanoo: Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä tämän kansan sydän on paatunut. Ja he kuulevat työlästi korvillaan, ja he ovat ummistaneet silmänsä, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Sillä totisesti minä sanon teille, monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä. Kun joku kuulee valtakunnan sanon, eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, ja heti ottaa sen inolla vastaan, mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Mikä taas kylvettiin orjan tappuroihin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta mikä kylvettiin hyvään maahan, on se, joka kuulee sanan, ja ymmärtää sen, ja myös tuottaa hedelmän, ja tekee, mikä sata jyvää, mikä 60, mikä kolmekymmentä? Hän puhui heille toisen vertauksen sanoen. Taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa tuli hänen vihamiehensä ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheen isännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle, Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä, mistä siihen sitten on tullut lustetta? Hän sanoi heille, sen on vihamien tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi, en, ette te lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä, elona leikkuuseen asti, ja elon aikana minä sanon, leikkuu miehille. Kotkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta korjatkaa nisu. Minun aittaani. Vielä toisen vertauksen hän puhui heille sanoen. Taivasten valtakunta on sinapin siemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa. Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut, on se suurin vihannes kasveista ja tulee puuksi, niin että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä. Sen oksille. Taas hän puhui heille toisen vertauksen. Taivasten valtakunta on hapatuksen kaltainen, joka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani. Tämän kaiken Jeesus puhui kansalle vertauksilla, ja ilman vertausta hän ei puhunut heille mitään että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo, minä avaan suuni minä tuon ilmisen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti. Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa, ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykensä ja sanoivat, Selitä meille vertaus pellon lusteesta. Niin hän vastasi ja sanoi, Hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Pelto on maailma, hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies jokainen kylvi on perkele, elon aika on maailman loppu ja leikkuu ovat enkelit. Niin kuin lusteet kootaan ja poltetaan tulessa, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko, jolla on korvat, se kuulkoon. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki, ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias. Joka etsi kalliita helmiä, ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja, ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin. Mutta kelvottomat he viskasivat pois. Näin on käyvä maailman lopussa. Enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Oletteko ymmärtäneet tämän kaiken? He vastasivat hänelle, olemme. Ja hän sanoi heille, niin on jokainen kirjan oppinut joka on tullut taivasten valtakunnan opetuslapseksi, perheen isännän kautainen, joka tuo aarikammiostaan esille uutta ja vanhaa. Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä vertaukset, lähti hän sieltä, ja hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synäkuukassaan. Niin että he hämmästyivät ja sanoivat, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot. Eikö tämä ole se rakentajan poika, eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria, ja hänen veljensä Jaakob, ja Joosef, ja Simon, ja Juudas. Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme, mistä sitten hänellä on tämä kaikki. Ja he loukkaantuivat häneen, mutta Jeesus sanoi heille, ei ole profeetta halveksittu muualla kuin kotikaupungissaan ja kodissaan. Ja heidän epäuskonsa tähden hän ei tehnyt siellä monta voimallista tekoa.